בעזרת השם יתברך ספר ליקוטי תפילות חלק שני, תפילה מ"א, מייסד על תורה פ"ב בליקוטי מורנטיניאנה. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. אדוני עיזוז וגיבור, אדוני גיבור מלחמה. ריבונו של עולם ארום וקדוש, פועל גבוהות, עושה חדשות בעל מלחמות. רחם עלי למען שמך, וילחם בעדי מלחמות אדוני. ריבה ה' את יריבי, לחם את לוחמי. כי בעוונותי הרבים כבדה עלי מלחמה, וראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב. ובעוונותי הרבים, העצומים מאוד מאוד, עד גובעי שמי השמיים, ועמקום מתהום רבה, החלישו דעתי כל כך, עד אשר מטעין אותי בדעתי השפלה, שכמעט אין בידי חס ושלום ללחום מלחמתי, שאני מוכרח להילחם בעולם המעשה הזה. ואין בידי לעמוד נגד שונאי ואויבי בגשמיות ורוחניות, בפרט נגד תאוותי הרעות. Oh, אוי, ליווי, נעימה אומר, מה אדבר, מה אצטדק. וגם זה מעוצם נפלאותיך ונורותיך, אשר אני זוכה על כל פנים עדיין לדבר דברי אלה לפניך. לכלות פניך שתלחום בעדי מלחמתי נגד אויבי בגשמיות ורוחניות. כי באמת נפלאתי בעיניי נפלאות תמים דעים. עודך ה' אל כנוראות נפלאתי נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. מה גדלו מעשיך ה' מאוד עמקו מחשבותיך. אשר אתה חושב מחשבות עדיין לקרבני אליך, ואתה מחזקני עדיין עדיין לפרש שיחתי זאת לפניך, לבוא לפניך להתפלל שתרחם עלי ותלחם בעדים מלחמותיך. ועל חסדיך ונישיך ונפלאותיך כאלה וכאלה אשר אני רואה מרחוק שאתה עושה עמי תמיד, בכל יום ובכל עת ובכל שעה. מלבד מה שאני מאמין בנפלאותיך וחסדיך וגדולתך דן חקר הנעלם ממני לגמרי. כמו שכתוב, לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו. אין <coughs> <coughs> על כל אלה, אני מחזק עצמי עדיין לצפות לישועתך ולצפצף אמרתי מעפר לרחמיך וחסדיך, אשר לא תמו ולא לעולם. על כן באתי לפניך מלא רחמים, מלך הכבוד, פועל לשהות בקרב הארץ. למדני איך לנצח אותך, שאזכה לפעול בקשתי ברחמים אצלך. שתלחום בעדי מלחמות ה' ותכניע ותשבר ותבטל כל אויביי תחתיי בגשמיות ורוחניות. ותבטל ממני כל תאוותיי הרעות וכל מידותיי הרעות, ותורני ותלמדני בכל עת איך למלא את נפשי מהם שלהמשיכם עלי חס ושלום. כי אתה יודע כי רבים רודפי וצרי, רבו משערות ראשי שונאי חינם. עצמו מצמיתי אויבי שקר, אשר לא גזלתי אז אשיב. אדוני, מה רבו צרי רבים קמים עלי? סוגריים, ובפרט וכולי, אם יש לו איסורים משונאים המונעים אותו מעבודת השם, לפרוס כאן שיחתו ותפילתו עליהם. ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך איננו. עוזרנו אלוהי אישנו על דבר כבוד שמך, והצילנו וכפר הלכתותינו למען שמך. כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים את החנוננו לפניך, כי על רחמיך הרבים. מה אנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקותנו, מה ישועתנו, מה כוחנו, מה גבורתנו? מה נאמר לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו? הלכו לגיבורים כי אין לפניך ואנשי ה' כלא היו, בחכמים כבלי מדע ונבונים כבלי השכל. בכל שכן וכל שכן אלפי אלפים וריבי רבבות כל וחומר עד אין קץ, פגום ונשחט, דל ואביון כמוני, חלוש דעה חלוש כוח כמוני. או אם יקום בעדי ללחום מלחמה גדולה ונוראה כזאת, אשר מתעוררת כנגדי בכל בגשמיות ורוחניות. על מי לי להישען, על אבי שבשמיים. ריבונו של עולם, מה אומר, מה אדבר, מה אצטדק, כי אין מילה בלשוני, אין אדוני לדעת הכולה. החור בקדם צרתני, ותשת עלי כפיך, פלית דעת ממני נשגב, הלא אוכל לה. איך יזכה נער כמוני לבטל, בבחינת שלא כסדר, לבחינת כסדר? במה יזכה נער כמוני לקשר עצמי בכל עת להשם יתברך באמת. לקשר השם יתברך במחשבתי תמיד שאזכה בכל עת לחשוב בו יתברך ולדבקה בו באמת. ולבטל עצמי וכל ישותי וכל תאוותיי ומידותיי נגדו יתברך בביטול גמור באמת ולהיות כעין נוך אפס ממש. ולעידה שפלותי באמת עד שאזכה להיות בבחינת מה באמת ולהתקשר ולהיכלל בו יתברח, עד שישוב הכל כסדר, ויתבטלו כל הרצונות של כל המתנגדים והחולקים כנגד רצוני, שיהיה כרצונך באמת. ריבונו של עולם למדני דרכי ענווה אמיתית, למדני איך לשבר ולבטל הגאווה שבלבי ודעתי. כי באמת ידעתי מעט שפלותי שאין ראוי לי להעלות על דעתי מחשבות של גאווה וגסות ופניות, לעוצם ריבוי קלקולי ופגמי בלי שיעור. אשר חטאתי, עוויתי ופשעתי נגדך הרבה מאוד מעודי עד היום הזה. אך אף על פי כן איני נקי מגאווה וגבאות, ואני רחוק מענווה אמיתית בתכלית הריחוק, ומחמת זה אני רחוק מבחינת כסדר, ובכל פעם מתגברת כנגדי חס ושלום ההנהגה של בחינת שלא כסדר, ואין שום דבר שילך לי כסדר, רק הכל בעקמומיות ובלבולים. כי מעקמים ומבלבלים את דעתי בכמה מיני בלבולים ואיסורים מכמה צדדים. וגם הפרנסה דחוקה מצומצמת ונמשכת בכיליון עיניים. ונוגסים וחובות רבים סבבוני, ושאר מיני איסורים שיש לי ולכל הסמוכים אליי בכמה אופנים, שכל זה נמשך מבחינת ההנהגה שלא כסדר על ידי שפגמתי בענווה ונכשלתי בגאות וגדלות, רחמנא ליצלן מעתה. ובכן באתי לפניך, אדוני אלוהינו ואל אבותינו, שתעזרני ותושיעני בזכות וכוח דרך התשובה שהמשיכו משה רבנו עליו השלום וכל הצדיקים האמיתיים בעולם. שאזכה גם אנוכי מעתה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת ובלב שלם. כי אתה יודע נפלאות הדרכים של התשובה שהמשיכו בעולם, שהורידו את עצמן וקישרו את עצמן עם הפחות שבפחותים, אפילו עם פחות כמוני בכל מקום שאני שם. ועדיין הם מקשרים עצמם עימי במקומי שאני שם אתה. ומצדם לא יבצר להוציני לא מגלותי ולהעלותי ולהכניסני בתוך הקדושה באמת, ולהעלות אותי מעלה-מעלה. רחם עלי וזכני להתקשר לצדיקים קדושים כאלו תמיד. ויתגלה לי דרך הקודש דרכי התשובה שהם ממשיכים בעולם, באופן שאזכה מעתה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת, ולקשר ולדבק עצמי אליך תמיד באמת, בתכלית הענווה והביטול באמת. ותשמרני ותצילני ברחמיך שלא יהיה לשום בחינת ירידה ולא לשום בחינת עלייה לרחקני חס ושלום ממך. כי לפעמים נתרחק האדם חס ושלום על ידי העלייה שאתה מעלה אותו. דהיינו על ידי ריבוי העושר והטוב שאתה משפיע לו, או על ידי ריבוי הדעת בידיעת רוממותך. כי ריבוי האור מחאה עיניו ומזיק לו חס ושלום. על כן באתי לבקש ממך שתגן עלי בכפיך, ותשמרני ותצילני ותגן בעדי שלא לי שום דבר ולא יתרחק ממך לעולם. אין בבחינת ירידה חס ושלום אפילו בדיוטה התחתונה, אפילו בעשרה קית'ן דמסעבותה החס ושלום, גם שם אזכה למצוא אותך תמיד, כמו שכתוב מלכותו בכל משלה. ואין בבחינת עלייה, כאשר תרחם עליי ותעלני מעלה מעלה, בכל עלייה ועלייה אזכה למצוא אותך תמיד, ואתקרב אליך תמיד בכל הבחינות, בין בטיב ובין בעכו. חס ושלום. בין בירידה, בין בעלייה. כמו שכתוב, עם שק שמיים שם אתה, והציע שאול יינקה. באופן שאזכה לתשובה שלמה באמת מעתה ועד עולם. ובפרט בחודש אלול הקדוש, שם ימי רצון. שאלה משה לקבל הלוחות אחרונות, ופתח דרך כבושה ללך בה. רחם עלי מעתה שאזכה להכין את עצמי מהיום, להמשיך עלי קדושת חודש אלול הקדוש. קדושת הדרך תשובה שהמשיך משה רבנו בכל הצדיקים האמיתיים בעולם, בדרכי נפלאותיהם הנוראות. כי אין לי שום תקווה כי אם על פי דרך זה שהוא ידוע לך ולצדיקיך הגדולים האמיתיים לבד. והטוב בעיניכם עשוי מי, ואני תמיד אייחל עד ישקיף וירא אדוני משמיים. חומל דלים חוס וחמול נא עלי ועל כל ישראל, והושיענו מרע למען שמך. ועוזרנו מעתה ורחמך וחסדיך הרבים והגדולים והנפלאים מאוד מאוד לבטל כל הדינים והיסורים והמניעות והתאוות והבלבולים הנמשכים מבחינת שלא כסדר. ויתבטל וייכלל ויתהפך בחינת שלא כסדר לבחינת כסדר. עד שמעתה יתנהג עמנו הכל כסדר בגשמיות ורוחניות, בגוף ונפש וממון. ותשמרנו מעטה ותצילנו מכל מיני מחשבות זרות של גאות וגבהות וגסות ופניות. ונזכה לענווה באמת ולקשר אותך במחשבתנו תמיד. שתהיה מחשבתנו קשורה בך ובעבודתך תמיד, עד אשר יתבטלו כל הרצונות וכל המלחמות נגד רצוננו. ונזכה לגמור תמיד חפצי שמיים כרצונך וכרצון צדיקיך האמיתיים באמת, ולא יהיה כוח לשום מונע ומעכב למנוע אותנו חס ושלום משום דבר שבקדושה. כי אתה עוזר ללא כוח כמוני ונותן ליעף כוח. עוזרני לגמור רצונך באמת, הן מה שנוגע לי בפרט, הן מה שנוגע אל הכלל. עוזרני למען שמך שיגמר הכל כרצונך טוב. אדוני יגמור בעדי אדוני חסדך לעולם מעשי ידיך אל טרף. יהיו לי רצון ימרפי והגיוני בי לפניך אדוני צורי וגואלי. עושה שלום במרומיו ובהחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.